Və sonra İmam Buxar Rəhmanullah 32-ci e, bölməyə başlayır və buyurur ki, İzat-ı İməmin nisə və tə ilmihinə, imamın qadınlara e, müocizə eləməsi və onları öyrətməsi. Və burada da deməli, İmam Buxar Rəhmanullah İbn Abbas radiyaların həssini gətirir ki, e, İbn Abbas dedi ki, Əşhədu ələn nəbiyyə sallallahu aleyhi və sələm, əqqələ ətəun əşhədu ələ İbn Abbas, Ənna Rasulullah s.ə.v. xaraca və ma'u bilalun fə zannə ənəhü ləm yusmiən nisə fə və zəhunna və marahunna biz sadəqəti fə cəalət əl-məratu tülkəl əl-qurta və əl-xatəmə və bilalun yəxudu fə tərəfi thubi və qal isməl əşhəd ələ nəbiyyə s.ə.v. Və burada deməli, Peyğəmbər s.ə.v. E, İbn Abbas s.ələ edir ki, bircün Peyğəmbər s.ə. E, Dəhs deməyinə getdi Yəni, elə bil ki, e, qadınlara Mözi eləməyə getdi Və bu, həqiqdən də Burada müəllif başqa yerdə də gətirib Yəni, 200 bölümədən sonra Yəni, uyğunluq olardı Yəni, bir binə arxacın daha uyğunluq olardı Deməli, burada İmam Vuhar Rəhmalı qeyd edilir ki Yəni, e, qadınlar da Təlimə görə Kişilərdən geri qalmalı deyirlər Halbuki, bugünkü günümüzdə Demək şey ki, e, cəhalət, yəni cahillik qadınların içində daha çoxdur. Və görürsən ki, illərlə namaz qılır qadın, amma bilmir ki, qaş almaq haramdır, bilmir ki, dar giymək haramdır, bilmir əzaların göstərmək haramdır, bilmir ki, bilmir ki, bilmir ki, bilmir ki, nəqdə, bilmir ki, nəqdə bilmir ki, var? Aydındır. Bunlardan fərqli olaraqsa, yəni, kişilər bilirlər ki, fulan şey haramdır, fulan şey haramdır. Və e, qadınlar, Bu cür, yəni savadsız qalmaqların əsas səbəbi də məhz e, qadınların ümumiyyətlə elmli məclislərindən istifadə etməməkləridir. Yəni e, elə bir imkan yoxdur ki, yəni onlara bu ayrılsın. Amma həqiqətə isə şəriətdə e, peyğəmbər əsasən onlardan sonra gələnlər də, yəni sahabelərdən də və sonra gələnlər də, yəni xüsusi olaraq, yəni qadınlar üçün, yəni təhsil edilirdi. Hansı ki, e, sahabelər e, qadınlar, yəni Ayşə ki, yəni həqiqətən də ənsalların qadınla necə böyük bir neymət idi ki, onların həyası onlara maniə olmadı ki, şəriyyət eləmini öyrənməsinlər. Çünki mühacirlər deməli, Məkkədən mədnəyi hicrət eləyəndə orada bir çox yəni, qadın-kişi münasibəti ilə bağlı bir çox məsələlər var idi ki, yəni Məkkə əhli ilə mədnə əhlində eyni deyildi. Və buna baxmayaraq, yəni, Ayşə Əralın dediyi kimi, onlara həyə maniə olmadı. Çünki ümumiyyətlə, Şiddətli həyə, hansı ki, elmi öyrənməyə mani olur, o həyə məqbuldür, yox, məzəmmətli, yox da məzəmmətlidir, yəni xoşa gələn həyə deyil. Yəni, o həyə kanalıdır ki, o səni bilmədiyin şeyi soruşmağa mani olursa və elm tələb eləyən mani olursa, o həyə xoşa gələn həyə deyil, o məzəmmətli həyədir. Halbuki, sərflər buyuruyor ki, iki nəfər elmi öyrənənməz. Biri kimdir? Təkəbül, Təkəbül ikincisi də? utanan, yani həyası o qədər şiddətlidir ki, bu utanır. Və düz səbəb də o həyanı aradan qaldırmanın bir yolu var ki, çox vaxtı qardaşlar məsəl üçün bilmirlər, sual yəcə soruşurlar və öz başına gələn sualı çalışır öz adından versin. Yəni, lazımdır o, sən deyəsən ki, mənim başım belə şey gəlmişir. Çünki sən çox vaxtı qardaş bilmir, deyir ki, yox, sual verin, elə sadiq olasan. Deyir, mən məzum filan vaxtı izinə elədim, belə elədim. Yəni, sən həqiqəti deyəsin, amma ehtiyyəc yoxdur. Çünki Allah tala sənə sitir eləyib o eyyibir. Yəni, sən sual verən insana öz elədiyi bir o artıq sənin haqqında pis fikirləşir. Yəni, bu insan belə bir cahil insan, bundan belə bir əməl gözləmək olar. Onun qəlbində sənə qarşına olur, birəz kin yaranır. Yəni, kin demək olmaz ona, birəz xal düşür qəlbinə sənin müqabilində, yəni sənə baxımından. Hansı ki, Səhabələr bir gün Peyğəmbər s.ə.m. birindən bir söz çatdığını görəndə bir dedi ki: "Mənə qardaşlarımdan bir söz deməyin. Mən istəmirəm ki, yəni onların arasına çıxım və qəlbimdə kimsə nəsə qalsın." Və ona görə hətta sual soruşanda belə, yəni lazımdırsan deyəsən ki, məyə başıma belə şey gəlməsi. Başqa bir adam deyəndə belə bir qardaşım elə bir var. Qoy sualı başqa da adla ver. Amma yox, deməy ki, yox mən necə deyim, həyəli mən belə deyim. Üz adına demə ehtiyac Və həyat bu baxımdan, yəni onu məcbur ki, özündən danışsın. Özündən danışmaq lazımdir. Məs həmin qıssanı bir şəxsin, üçüncü bir şəxsin adından ver, yəni cavabını öyrən qutarsın keçsin. Və e, həqiqətən də, yəni məzəmmətli onun həyat oldu ki, insanı haqqı öyrəməyə mane olsun. Və Peyğəmbər sallalləhəmsəmdə qadınların e, belə deyək, yəni elm almaq imkanları olmadığından və Peyğəmbər sallalləhəmsəmdə Bir gün Bilal ilə ya qadınlara möyze edir, qadınlara möyze edir. Yəni, e, elə bir ki, Bilal Peygamysam yanında oturur və Peygamber Salsələm də qadınlara möyze edir. Möyze edir və burada e, bir çox rivayətlərdə gəlib ki, yəni Peygamber Salsələm əsas onlara e, cəhənnəmdə çoxunu qadınlar yəni olduğundan xəbər verib. Peygamysam buyurub ki, mən deyir, e, cəhənnəmin çoxunu kimlərdən gördüm? Qadınlardan gördüm və əgər bacarısınızsa, yəni o da düşməyəsiz, onda dir, bacarının qəzəri, yəni sədəqə verin. Ancaq bu rivayətdə isə məni e, İbn Abbas qeyd edir ki, peyğəmbər sağlam onlara muayiz etdir və onları əmr elədi və sədəqə verməyi onları əmr elədi. Yəni, onların e, hallarının, e, yəni, qadınların cəhənnəmə cahad e, çox düşüklərini bildirdi və ondan qurtarılmaqdan ötürü, yəni, o da düşməsin, düşməsin deyə onlara e, daha çoxlu yəni, sədəqə vermək eləni əmr elədi. Bu da onu göstərir ki, e, çoxlu sədəqə vermək, yəni, insanların e, cəhənnəmə düşməyinə mani olan, Yəni səhabələrdən hansı ki bir səyyahətçi də gəldiyi kimi, yəni e, sədaqə Allahın hətta yəni qəzabını yəni söndürür. Və ona görə bacaran qədər insan, yəni e, şərt deyil, yəni hər bir xətaya xüsusi bir e, böyük bir miqdar versin, ancaq insan çalışsın, yəni özünə elə bir e, cədvəl qursun ki, yəni tutum ki, e, məsəl üçün süb namazına yatdı qaldı, maşından falan qədəri sədaqə getməli Yəni ona görə yox o özünün tərbiyəsi nədir. Ona görə ki, yəni sənin o süb namazında itirdiyin savabı sən bir ömürdə qazansan verə bilmərsən. Çünki mən süb namaz haqqında nə deyim? E, hətta süb namazın sünnəti haqqında buyurum ki, süb namazın 2 rükaət sünnəti dünya və dünyanın içindən daha xeyirlidir. Əgər sübün sünnəti o boyda xeyirlidirsə, bəs fərzi görünəcək. Həqiqətən də gözünə ki, kim süy və işa namazını e, vaxtında yerinə yetirməyə edərsə, hətta onu cənnətlə belə pəyğəmbər salam müjdəliyib. Və həqiqətən də e, sədaqə insan e, barəsində ciddi fikirləşməlidir və özünün elədikləri xatalara sədaqə ilə çalışsın ki, əvəzləşdirsin. Yəni, tövbə eləmək nə eləsin? Tövbə elə, ə, heç bir müayənə yoxdur. Ancaq tövbə ilə də yanaşıb, bıraqdığı həmən naqısliklərin yerini sədəqə ilə doldurmağa, yəni, bacarsın bu ənəfizəldir. Halbuki Peynəlisələm qadınlara da məzələn dedi ki, yəni, oddan qoğun hətta xurma tumunun yarısı qədər də olsa. Yəni xurmatlım, belə baxanda heç bir şey de. Anca onun yarısı qədər sədaqə verilməy özü e, müəyyən miqdarda cəhənnəmə girməyə mane olan, yəni əməllər xüsusən də görə dərk eləsə ki, yəni əməllər niyyətə görə insan az bir şeylə böyük bir e, miqdarın e, səbabını niyyətdən görə qazana bilər. Və deyir Peyğəmbər sallallahu həmən və səlləm qadına mövzə elədi və onlara sədaqə verməyi əmr elədi və burada artıq baxın göründü sahibə Beyramə sonra əmirlər necə birbaşa olaraq təhsil olurlar və Bilal deyir ki, hətta deyir mən gördüm ki, onlar biri üzüyünü, biri sırğasını, biri sepini, yəni kimin nəyi vardı çıxartdı və mən də deyirəm ki, ətəyimi tutdum və onlar gəldilər hara tökdülər? Yəni Bilalın ətəyinə. bu da onu göstərir ki, yəni hətta sahabi kişilər kimi də sahabə qadınlar da bir başı olaraq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yəni ən birinin yetinə yerinə bir başa, yəni ə, ən birinci eşidən kimi də yerinə yetinə yetinməyə çalışırlar. Bu, həqiqən də bu ülkü günlərdə yəni, bizim üçünə böyük ibrət olmalıdır ki, görürsən ki, çox vaxtı məsəl üçün, ə, hansı bir qardaşın problemi olanda, yəni deyiləndə ki, məsələn qardaşın ehtiyacı var, yəni Əgər o deyilirsə ki, qardaşın ehtiyacı varsa, deməli o ehtiyacı hamımız qismən olsa məhsuliyyətini hiss eləməyə çalışmalıyıq. Çünki e, Peyğəməsən buyurub ki, kim qardaşının bu dünyada üstündəki yəni, fərəcini atsa, yəni götürsə, Allah spantallı onun qiyamət günü fərəcini götürər. Yəni sən fikirləşmirsən ki, bəlkə də sən deyəsən, yoxsa 1 manatım mənə kimə lazım olacaq ki, və ya 2 manatım kimə lazım olacaq ki. Sən elə bilirsən, bəlkə sən elə həmən insanın problemin həllində bəlkə də sən o bir manatın, iki manatın bəraketlər rol oynaya bilər. Yəni ona görə heç vaxtı, yəni sədaqədən, nisbətən buzd kimi, və la təhqirənə minəl məruf şeyə, yəni mərufdan, yaxşılıqdan xırda bir şeydə olsa alçalmama. Deməli ki, bu nədir? Bir gün Peyğambəl Salasələm cümə xütbə verən vaxtı və görür bir kəsib sahibə girir və e, onun halını görür, kəsibsini görür və başlayır Peyğambəl Salasələm sədəqədən, sədəqədən meydan danışmağa və hamıdır insanlar bilir ki, bu insan kəsibdir. Yəni, buna ehtiyacı var, buna yardım eləmək lazımdır, ancaq sahiblər özlə kəsib idi. Yəni, nə versinlər? Bir deyir ki, yox, gətirəcəm bir, xurma, bir ovuz xurma verəcəm, bir ovuz buğda verəcəm deyəcəm, buna bu elə ki, -bir, bir oruz xur Yəni, heç kim vermir, hamı gözləyir ki, yəni mənim, mənim verdiyim azdır, görünmək ki, biri böyük gətirsin, mənim bu dil balacam kimi nə, nə edəcək Və sahiblərdən biri durur əyəqa və gəlir cibindəki 2-3 sənə xurmanı, bunun ətəyinət uğlayanda artıq bütün sahiblər tilsimləri qırılır, yəni artıq həmən mani aradan götürülür və bütün səhabələr durub gəli hərəsi bir ovucunu yarım ovucunu verir-verir, hətta o qədər verirlər ki, bu həmin kasıbın ətəyindən daşır. Yəpəyin samda minbərdən baxır gülmüşdür ki, deyir, o sonra məşhur hədisi var, bilirsən, bu ki, dil mən sənə sünnətən həsnətən. Yəni kim bir sünnə yerinə yetirərsə, edərsə, yəni ondan sonrakilə onu edənə qədər də buna yazılar. Yəni onlar etmirdilər. Sababı mani olmuşdu, ya həyə idi, ya az idi və nəyisə görə. Yəni, o səhabənin durub eləməyi Yəni, kimsə deyə bilək ki, hüriyyə elədir, ancaq o sünni elədir onlarsın, yol açdı onlarsın və ondan da sonra hamısı başladı hərə bir o və ziyarı mavuc, hətta deyil, onun deyil, o, var dövlətini ətəyinə yıqa bilmədi. Və həyətən də bugünkü günlərdə, əgər istər məhçidlərdə və istər haddasa, əgər qulağımızdan eşlir isə ki, məsələn, filan qardaşın ehtiyacı var, vallahi bir manat da olsa əsir gəmək lazımdır. Yəni, ən azından, ixlasla verən o bir manat, yəni ən az 700 dəfə qalxacaq, qalxmayacaq. Qalxacaq. Yəni, buna heç şək şübhə yoxdur. Yəni, sən baxmaq, elə verdiyi miqdara, sən, va, hə, sən bax, həmən o miqdarı verdiyin qəlibə, o qəlibin ixlasına. Yəni, qəlib onu nə qədər çox ixlasla verərsə, sən o bir manatın o boyda çox olacaq. Yox, sənin qəlibin nə qədər onu xəsisliyinə, riyayla versə, la 500 manat da versə, o ağaca qənədin milçəyin qanadına dəyimiəcək. Ona görə hətta az olanda da belə, çox olanda da belə heç vaxtı, yəni ihlasını itirmə, ihlası itirmə, çünki əməlləri dilçəldən əməlləri böyüdən məhz insanların qəlbindəki, yəni ixlasıdır. Və sonra e, peyğəmbər e, bəli İmam e, Buxari ilə rivayet elədi. Deməli İbn Abbasın hədisində deməli e, peyğəmbər möcizə elədi və deyir qadınlar qulağındakı sırdğaları, üzükləri, yəni səbəb kimi nəyə əşxası var deyə nə gücü çatırsa gəldi Bilalın yəni paltarına tullamağa, yəni elbisə sadiq elədilər və sonra Bilal başladı onları yəni ətəyinə yığmağa. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.